Кімната була саме такою, якою описав її сларті Бартфаст. Протягом усіх семи з половиною мільйонів років її ретельно доглядали, регулярно раз на сто років витирали пив, зблякла кришка столу ультрачервоного дерева, пілим вицмів, але центральний термінал комп'ютера блищав так, ніби був виготовлений тільки вчора а чоловіки в однотонних костюмах сиділи біля столу. «Чекати нам лишилися лічені секунди», – сказав один з них. Артур здивувався, коли побачив, як на ботилиці чоловіка спалахнуло слово «Лунквавль». Перш ніж Артур збагнув, що це субтитри, Заговорив інший, і слово «фучх» одразу ж спалахнуло на його потилиці. 75 тисяч поколінь тому наші пращури запустили цю програму», промовив «фучх». І нам випала величезна честь першими «Почути відповідь». «Так, нам страшенно пощастило», підтвердив Лунквавль. «Ми першими почуємо відповідь на одвічні питання про суть життя, про все світ», підхопив Лунквавль, «та про все інше». Лунг приклав до вуст палець, здається, великий мислитель, готовий заговорити. Спалахнули лампочки, спочатку нерішуче, неохоче замиготіли, і нарешті рівно засвітились. Засичали динаміки. День добрий. Тав великий мислитель. Здрастую, великий мислителю Лунквавль нетерпляче засовувався на стільці. Ти знайшов відповідь, прийшов на допомогу комп'ютер. Звичайно, знайшов. Програмісти полегшено зітхнули. Довге очікування не виявилось марним. «Єдину і правильну», – видихнув Фудж. «Єдину і правильну», – підтвердив великий мислитель. «На питання про суть життя, існування Всесвіту і про все інше, так». Лунквавиль. І Фуджо пройшли спеціальний курс навчання. Усе їхнє життя від колиски було присвячено підготовці до цієї врочистої миті. Але навіть вони не могли стримати хвилювання, яке охопило їх. «Чи готовий сповістити нам відповідь?» – запитав Лунквавль. «Так. «Да. Зараз? Зараз, підтвердив великий мислитель. Програмісти облизали пересохлі вуста. Але мені здається, додав комп'ютер, що вона вам не сподобається. Це не важливо, вигукнув Фудж. Ми повинні її знати. Повинні знати її негайно. «Негайно?» – запитав великий мислитель. «Так. Тоді гаразд!» – басовито мовила машина. У кімнаті запала мертва тиша. Пауза тяглася довго. Я навіть певен, що відповідь вам не сподобається, попереду великий мислитель.